Falëndërimet dhe lëvdhata i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Ti ndihmë dhe falë kërkoj, ndërsa salavat dhe selamat për shëndetit më të begatë mbi pejgamberin e Zotit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Bëshqeteti besnik bi familjen e tij të dashur dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjeqin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër do të vazhdojmë me gjeratat e favore të ditës së shtunë në ciklin të, të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala para se të vazhdojmë me emrin e radhës se kemi publikuar emrin e Allahu xhallaluhu almu'min do të askoçi si edhe një herë një nga rregullat që sa i kanë përmendëtarët mbi xhurmë të cilat duhet të lënë mësimi i Kur'anit dhe hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e më konkretisht mësimi i Allahut se çka është Emri Allah, emri Rahman, emri Rab Ek shumë e rab prej emrave të Zotit e Barek jo, Të ndëruar lezer Kurani Ka arë që të ndikon në realitet Dhe rëthan Dhe jetën e njërzve E jo që jetën e njërzve të përcakton Se qëfar duhet bën Kurani E qëfar duhet bën besimtari Me një fjal Duhet besimtari të Imponon Vepër në realitetin të cilën ajë vete kryon e jërë rëthana me a kryu ati realiteti shpesher neve e kemi përmejnë në vendit e caktuara se shpesher njërzit nga shtypja dhe presjoni i rëthanave dhe i jetës të cilën e jetoj njërzit prej varforis, skamjes do njëherë shtypjes, do njëherë shtypje njëher, ndryshme, në gjyrat ndryshme dhe fillojnë edhe fillojnë këj realitet këj realitet i cilin është shumë uh, i gjallë, ashtu edhe është, ka varëfëri, ka skamje, ka rëthan e cila bën presion, mirë për kjozë duhet me ndiku pastaj në besimin, të cilën duhet ta këtë besimtari, karë që i realitetit. Andaj, në hadithin më të madhë, që ka ardhë se besimtari, kur të e donë Allahu gjele gjele luhu, qëfar ka përmen për nga mbëri ale i salatu sëramë që ndryshon të ajë, hadithin njëra, hadithi, hadithi sajë B Thot, Allahu Gjelluala thot Nuk mundet muafru dikush Ka Allahu pas me farze Me farze Kë farze të hinë shumë gjara këtu Pas taj do të për nga meri A.S. dhe selam Thot Allahu të bare kjo e tjala Vajshdo në robin mi kry farzët Deri sa nga dëshuria Allahu të krynë edhe nga file Nga se njeri kër e dëndi kanë Nuk mi aftohet me farze Po mi aftohet shkone edhe për vullnetare Kër të baju shumë vullnetare Zbohet muabeti farzeve Thotë për nga mërë, a.s. Thotë Allahu u gjellu ala, dheri sa edu. E dini këtë, hadithin qështë edonë Allahu u gjellu ala, një robë. Qëka ndodhë kur të doje? Qëka ndodhë kur të doje? Shiko kjo shumë në nënësi. Dhe këtë përzijën njërat, njërëzit zakonishë kryojnë huti dhe, dhe mjegu ala. Thotë për nga mërë, a.s. Thotë Allahu të bare kjo e tala. E kur të edu një robë, Q Thot për nga mirë a.s. ka thënë Allahu gjellu ala Kur Allahu thot edu një rob, atëherë une, Allahu, bëhem vesh i ti Dhe bëhem syri i ti Dhe bëhem dore e ti Dhe bëhem këmba e ti Pra vesh i me të cilin dë gjën Bëhem syri me të cilin shikon Bëhem dore me të cilin prek Dhe bëhem këmba me të cilin une ai lëvizë Shum njerëz kur e kanë lexuar këtë hadith kanë griju surre të gabuame apo çish ka mundsi Allahu xhelallohu më thon, unë e bëhom vesh i tij. Se do bëhet vesh i robit krezes apo dëgjimi Allahut. Hasham. Mir po çka është ky hadith? Thotë se i kërson dhe mirë, ky hadith është baza e e njohjes Allahu xhelallahu. Por nëse dikush thot, çfarë duhet më ndiku këto emra të ona? Çi si duhetun ti perceptoj këto? Shikoj me kët hadith. Ky ky hadith është standardi. Kjo është kjo a ditësh për masa, kështu e mat. Për shembull, nëse ne e për shemb u merrni rezultatet, kalkulimet e njerëzve për këtë dunjë, do të shihni se janë larg imanit. Nëse e marr pejgamberin s.a.s.e.llem se e shikon se ai me duximin e Allahut i dëgon gjërat. Edhe keq kur nin pejgamberi s.a.s.e.llem se e komenton, çuçi komenton Allahu, dhe çika caktua Allahu. Kur sheh pejgamberi s.a.s.e.llem pun, nuk e ç'i shohë i njerëzit. Kër pengamësra më lëvizit që ka me dorë, nuk është që lëvizit njërzit. Kër hajët së me kamët e ti, nuk është lëviz, lëvizit me kamët njërzit. Andaj nëse neve dëshirojme ta dim, ku jemi me iman, me besim, duhet ta mojmë basket hadith. Pengamëberi së selim, pra, Allah u kure do një robë vëzër. Veshë i ti nuk është i veshët e tjerve. Kure një një krizë, një vështirësi, një shtipje, a kërështë, A, në bjëllë taj, frik e madhe cila del nga kontroli? Jo, që ka thot? Kadder Allahu e ma shë e faal. Qiko, ragim minjar, i minjarë, ka caktua Allahu dhe a i qka do ban. Qoftë kjo krizë a ma e madhe? A ka krizë matë madhe sa me të vdek dikush? Ska. A ka krizë matë madhe sa me vdek fëmiju, i dashmi, i loqka e zemrës, që që ka thonë, për një në bërë, a.s. Ska. Për një në sëmë, kër i ka ndruje e fëmija, që ka nd Ka thonë, syri, lëton, zemra mërzitët, Allahu ka vefru që ka dashtë. Pra, dhe zërë, neve duhet dojë mos, mësimët, ligjaratat, fejnë e Zotit Gjelluala, Kur'anin, Adidhin, emrat e Zotit, Shukhane Huve Teala, duhet me instalu në jetët tona. Pra, duhet ne me dëgju, qka do Allahu me dëgju. Qka do Allahu Gjelluala me dëgju. Ne duhet me shiku, qka do Allahu me shiku. E jo ata qka ti do me shiku. Pra, djetarët Prej Bashkollës Xhosh Muhammad Qudri rahimehullah dhe shumë prej jetarëve të tjerë ka thënë kjo është khalqul waqi'. Kjo është me kriju ti realitet. E jo realiteti me shtit të tij. Çka do të më thonë vëzet? Ne vejjet vë jetojmë në realitet, në realitetin realiteti realisht nuk mundet më mohua. Kur kush mund të më mohë realitet? Kjo është. Për shembull tash nuk unë më thonë e bomira atëra, masi çenka që nat duhet me kriju realitetin atër, po e supozojmë se jemi në kohën e Omar Khattabit. Jo. Neve di me, me i bakë të dalime Neve nuk kemi mohus të niveleve të Të aso e qka ne e jetonë Në asetën sot kohë në nërë khattabit Së mund është ti si musliman sot Me thaën ditë qka Edhe atje 5.000 km Më të dëgju zanë dhe më realizu Ska mundë si Kërë kanë dotë muslimaleve Kërë kanë qenë praktiku Së fejtë allahu të bare kjo e tala Mirë po në jetën tane Në lokalin tanë Ati ku të të qërkullon Qka duhet Duhë ësht quptimin e vesallahu te barekehu te ala. Po nuk dush ti mund diku vëllazër, po ti më ndikuh. Po mos thjesht ai i cili pson, por letjet jera të sa psoin për ti te, për teje. Shikoj pejgamberin sallallahu selam vëllazër, nga ndikimi i madh në jetën e njerëzve për 23 vite, para mendoj zot, është bën kalkulime tani. Për 23 vite çka ka punuar pejgamberi sallallahu selam çenimi e 441 viteve që jemi nga ixhreti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe 13 para apo nuk mund në tërë historim i arzut 23 vjet. Apo kjo është që e shpreh Muhamet uh, Mustafa Sadik al-Rafi'i, ai i Aji cili punon me imam, ha, punon pak. Këtë historia s'ndërzon. Në nga sa i kanë ndikuar me emrin e Allahut te barekahu te ala. Na nuk mund na me vao këta. As nuk duhet me, me, me suposur që ti mund është me ndikusi Muhammedis e selle nuk, nuk shkon, beskimtari vërtet, nuk e menon këta Mirë po, grinca nga kjo, doza nga kjo, nivellin nga kjo, duhet me sinuar Lë, Edhe njëre përseri, si më dhe zërë Për nga me se më ka jetu, nda vet, 23 vjetë 40 vjetë është bërë për nga mërë, 23 Tjera, 63 këndrujet, ale i salatu të sëram salat, Për në më dhe zërë, 23 vjetë, nuk janë shumë Si cëli pineve, që ka i ka kaluë E di që ato nuk janë shumë Njëzët vjet 2 pra, dekada nuk janë shumë Paramendo për 2 dekada E di që ka pak Mësë me mujt 1.500 vjet Dikush me tën Kapitalin, me tër Ofanziven, me mjetët Matë zhvillume Mësë me mujt me rëdzu Muhammedin s.a.s. dhe mesajin e tina Që ka argumenton kjo vlo? Kjo argumenton se a e ka realizu hadithin Desi gatom penga mbi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kur Allahu e doni rob, ai dëgjon çka do me dëgju Allahu. Shikon çka do me shikju Allahu xhel xhelalu. Për shembull, zot. Vetëm një një shembull e për ta kuptuar çka do më von ndikimi. Për shembull, zot, nëse i marr krerë ta sot, na jemi dëshmitar të lajmeve, çfarë lajme neve na na paraqiten. Nuk mundi neve me me yshmong realitetit. Ne e dimë çka na paraqitet në lajme. Qëka kuptojnë së njerëzë me fjallën zhvillim? E cje para. Të drejtate, qytetarve, njerëzve, kështu më ratë. Pra, frihën, frihën, gjerat, nëse na përshimë pak ndalemi, e morën me vetëm një tërmë të Kur'anit, për kitë të frihërë, qëka e shofëmi? Qëka të të lojën uala? Me te'u lë hajatit dunja. Kjo veç pak është me jetuar. Ata qëka janë ngulit në këtë materializm, të jot çu jë këtë dunjë ndas kena të munduën atë luftu por më arrit se na ti do për yjetim po kjo se ndikimi kuranit është ky çhiqo pejgamberin s.a.v. çu çka kanë të dunjën kapitalin qytetet zhvillimet civilizimet ka plot këtu çish ka thënë pejgamberi sa për dunjën ha shembulli ja me shembullin e dunjës sa din sai bukhar shembulli ja me shembullin e dunjës çish është sikur shembulli i njerëzit Para mlove lazer dikimi pejon sa në dunjë, sa është i madh? Nuk ka thonë ai valla çysh me onë merxuk këtë që civilizojnë njerëzën munduaj për, këta, këta, apo, për jen, dunjohes, këtë? Njerëz kanë ndërtuar këtë apo çka ta pejon sa? Shembullja, me shembullën e dunjojes. Çka ka këtë dunjoja, vëllazër? Rrogat e njerëzve, ndërtimet e njerëzve, ambicet e njerëzve, apo luftrat e njerëzve? Krejt çka ka kohë me të bëj me dunjo? Krejt për leshjet, lufta për meje Kretë janë dunjoja Për nga me samë që ka tha Shiko sa poshtë e zbriti E zbriti, e zbriti Që ka tha Tha shembuli janë Ra, Shiko këtu Kjo maj malë se kjo Tha shembuli janë Me shembuli në dunjojës Oshë sikur një njeri cili Oshë u lën hien e një peme Pushon aty pak Im ledh valigjet dhe ec A mune me para mëndu Si kanë dikupe me samë dunjojë Ketë jetën e dunjojës Shaka po Falando dozuku Pineva, ke ulën një armbaşhë, e ul di ku në dru, ke pushu pak, a ke thon shtu po jetoj jo, e ke kohë, lija nje çuë. Ki dunjon nga Tambay Islam, un jam çu shtu. Ku mor ktu mu ul pak, i krido detyra, edhe eci si për dikun shumë më të madhe. Kjo fatkeqësi vetë te muslimat ë uh, mungon. Ata ndikohen pra neve ndikohen nga ajo që ka na paraqitet neve, nga ajo që na paraqitet. Por sheh Allah zot, prej ndikime shumë fuqishme që uh, po po po dallim tek kjo scena praktike pseu të, të gjithë jemi dëshmitarë që kanë nxjerrë nevet lajme filani ka pikë kafe me filanin shto shkojmë ralisht me vë pyetje a na intereson nevet kjo a diçka më interesante edhe ai që publikon lajmin e di se këtej nuk i intereson po pse e çet çem ai nxjerrni lajm filania ata ku me filanin dhe ja kanë bërë me sinjal i çetrit Ai ai ska e publikon. Ai e di se kur kujt duk intereson kjo. Ku kanë begalë njerzit se një fa, një filan kanë ndaqur me një filan pas kanë bërë kafe. Ha të cilit pinëve na intereson. Po edhe njerit matkes nuk intereson atë unë kam jetën time, më interesonaj. Mir po kjo, a ka vëzer, ka një ndikim, a do me bë diçka? Po. Çka? Me të arrit ti e dozën e, e e e të kërcës. Edhe dunya, çu çu do të mukon. Pra çdo ditë flat, ti je duhesh ti më e pa dunya. Kjo është luftë, Lezar. Qëka tha pengamberi a.s. Kër Allahu e don një njeri, a i dëgjon me dëgjimin Allahot. Kër tinin kësi lajme, qëka thukë? Kjo është tali me njërzit. Kjo është me, me, me logarit njeri, val laj si shtaz. Qëfar për buzje madhe mi thonë, e eh, ditë se ka pi kafe filani, ka pi kafe, eh. për ditë me të njerë, për ditë. Dhe dikush të me thotë, a qa që e madhe, a kjo qa që e madhe, nga se për ditë i të njerë. Amam duket prap doinu bashkuar. Subhanallahu. Kjo dogo jaz banavali, ama at shepurdh ish me çka sa çinëve na impono ot model. Ti mundish me dhënë rz dikon afare piksaina, ama ni djal i ri, ni një adoleshent, një, një an i cili është në prag të pubertetit, apo ka hin moshën e pjekuris, a çshëshat këtu. A shef shumë trazegs me? Do ai është model, ai është ernak, çshtu dashkë mo bë. Apo ja nis me mendu truri ti, çish bana unë me vanxë emën atë. Se, apo fri e dunjaja Vëzër, emrat e cilësit E Allah të barë kjo e tjela Neve duhet me nëllonë këtë gjurën Ne me ndikue Ne me, me imponu realitet Ndoza sa ki mundësi Nuk do më thonë, thash prape cili Skenën e Omer Khattavit Së në bashë Omer Nështë të i kush për shemë dhe zonë Cilën e Omer Khattavit Edhe kujtonë se pëse nëzit në fjanë së Facebook Edhe njerëzit më në nështronë Se miëna vë ta'na Nuk të ath mundohë që ti ku ki, nëse ki fmi, te fmi ajot ndiko, nëse ki bashkërët ndiko të bashkërët e ajotër, nëse ki një shokë i cili e disë tije apo merësh me me ilmë dhe me studim dhe dofejnë Allahu që, te qaj ndiko, musimunon dunjanë me në nështu, zbohët kjo punë dunjanë me në nështu, ajotë që ka e cakton Allahu të barek e vëtala prej prej kaderit, andaj kjo është një Hyri e vëzërë, o shumë në ansishme Ne ju dërflasme e rëpars Herën në zdojim është kanavim për imë dhe talohu të barë e kjeve tala Rezimeja e kësa e vëzërë është Që ne dhe mos të bëjmë fejmë Apo po e dijunem Apo po feja thotë kështu, që ishtu i do Feja thotë kështu jo, Nuk ka feja për këta Ka mujtë e nësëm Me në basonë me bason, në që fejmë jo, Ka jetuaj A i ka dëshmue praktikisht që ishtu E jo vetëm që të e kini fejen Qisht mundohën shumë njështë Po vala feja, e mira feja Amo, në ketë dunja, në atina se si shetojna Odo është qëfar kuptimi ka feja Nëse ti e tonë qishë dushti A feja po thaj ka di qishë ndryshe Ska mundë si Feja të përzijet Edhe në gjdo imësin më të vogën Edhe këtë flejshë në gjumë të përzijet Edhe në andrat përzijet Që ka tonë Said mi Gjubejri Kur shofë andër në dhe një femër imshelisyt. Andrë dhe zë, i msheli si Sa Allah e ka po haram Në ndër s'ko të klifë, s'ko nga rkesë Në nëse një honi për qembo Në ndër qedë i shkashka se ka të lejume Kur qohët pijumit naj, Në thot, e këmë pasë së ta themi, s'ki për gjithësi A i thot, sa i di në gjubejnë Në thot dhe dhe në ndër i msheli qasit I frikës, kështë ka se në dikimi Madhë dhe Kur'anit të zemra E tira Të nërua dhe zër në Kur'an në surën El-Hashr që më përmend një herë në Kur'an ndërsa ka edhe gjithashtu te hadithi Tirmidhiu do të ta përmend në vendin e vet hadithin e Tirmidhiut i cili i ka përmend nga pejgamberi aleyhiselatu sallam jithëna emri Allahu te barekatu ve teala është emri el-mu'min te Allahu te barekatu ve teala në ajetin 23 të surrës El-Hashr es-selamu'l mu'minu përmendëm beslam çajste tani vjen emri el-mu'min Pro emri Allah që dhe është el-mu'min Qa të më thanë do të shohëmi Sonë të me lejnë Allah të barëke Emri el-mu'min dhe zërë është marë nga emri Nga i cili Si kur thamë të selami është marë prej emrit selam islami Nga këj emur është marë imani Apo neve themi imani Dhe ha, Islami Islami është me, i litë me emna Allah e selam Nërsa emri iman është i litë me Allah në emri el mu'min çfarë do të më dawn el mu'min ne ardha të shohim në aspektin xhosor pastaj do të shohim çka kanë thënë dietarët nga aspekti i si përket Allahut te barekehu teala pastaj edhe cilat janë gjurmët e këtij emri që duhet i lani në jetët në jetën tonë ky emër ë el mu'min rrjedh nga dy burime xhosore të cilat i kanë përmendur dietarët e xhuhës përmendom përsërisim se përsëritja e e E, ngulit e, dhe vendos më, më qartë do më thanjen është shumë në nësish me me e kuptu qështë e kuptojnë arabët e vjetër një emër, pastaj me e kuptu Kërani, nga se Kërani ka zbit me gjuhnë arabëve, adhe do që e khullisë të më të imië, prej problematikave më të mdoja është që njeri ju të shpik dhe të fabrikon terme, pastaj mbi këto terme të gjikon Kërani Allah u të bare kjo e të ara dhe njerë, pëshemu njeri i shpik Me termet e caktuara Qëka ndodhe keqa, vëzër Truni i ti ka kryu e Pamje, kodografia Ndryshme, që shki i ka kuptu e Pastaj e gjenë Se Kuran i ka përmend disa termet në gjajshme Apo? Përshemë, vëzër, nëse do një me e pa qarë Përshemë, tësot të njërzit Nga ndikimi gabuar i perceptimit Kër lezojnë, Kuran i pasaj Së më në me kuptu që ka kuptu Për nga meri Alevi Salat e Salat Ose Ebu Bekle, ose Omeri ose otmani, ose ali, Kure shenë Kur'an e gjikon me të vetën Jo me të pengamberi të lejë sallatë sallatë Por që i mu fjalla besim Apo? Besim, iman Kule zonë di kush, ti besosh Allahot Pengamberve me lache Qëka t'inglon t'aj besim? E besoj e dhe që i punën temune E jo Te saabë dhe kondryshe E besoj dhe i ri pas obligimeve të sajna E ku që kuptonë sot kështu? A në për që i mu shumisa një dhe thonë O ti pëthot, pse e përzim besimin me jetën? A thonë, kështu, pse ti do të përzihen feja me shkollën? Kince shkolla për shemb, s'ka lidhje me fe. Ose do të pse ti për shembun trek ti apo në punjë përzihesh njerëz me fe? Kince Allahu zgjua më përzi atje. Po çe feja Allahu është. Do të thotë Allahu zgjua më përzi në shkollë. Apo ti s'thoin plot për ai atë zot janë ndikun me kësajna. Po pse pse do të pingjami ju munu, munoni më ndiku në shkollë? Po nuk e zoti që ndikon çdo sa? Pse ti merr ai di ku shkon shkolllë? Pse ti e shikon drejtën Allahu Xhela ku shkon në shkollë? Pse ti si thuaj, "Jo, këtë është në shkollë, është xhami ku drejt." Jo, zotë. Ata manipulojnë njerëzit me terme. Për shembull, termi besim, apo shon prej termeve për shembull, termi Islam, nga definicioni i gabuar i njerëzve, ku lexoj pastaj në Kur'an, po pse ju jo Islamin e kuptoni pa tjetër mi u bind? Pse zban me beson zemër dhe me vazhdon me tonë? Themi sepse ky term i ri nuk është term në Kur'anit. E qështë qështë e edalojnë a këta, këthejmë i sahapeve Ebu Bekri, kër lezën këte emur, qëka kuptonë, qështë saj Që kjo e ka dojsh për Allahut e bare kjo e tëre për qëllim Andaj, është shumë në në cita dim Qëka kuptojnë arabët, gjuharabe Nga emrat të, të cilat i ka silë Allahut e bare kjo e tëre Kuptimi i parë i emrit, el mu'min, ka dhën djetarët, është et të zdikë Et të zdikë Të zdikë, s'këtër më të anë vezër, do më thanë përpudhje e realitetit me fjallë. Por që imu, Ebu Bekri seko titullin si dikë. Që këtë më thanë si dikë? Si dikë, pengamberi së rami ka thanë, unë jam, jam pengamberi, më ka qu Allah, u gjellë gjellë alu. Që i ka thanë pengamberi së me Ebu Bekri? Dëpesoj. Fakti që që shpetë e ka lidhë me realitetin, që kjo qështu është, e ka morim në si dikë. Qëka të mëndonë sidikë? Sidikë është vërtetus i madhë. Pra, të zdikë është kur ti e pohon një realitet. Thu, po i besoj. Po i besoj. Ka orë në Kur'an në njëjarin Jusuf e Jusufit Alei Salatës Selam, kur vaznit e Jusufit Alei Salatës Selam, ka nërë me këmish, apo me këmish, e ka nëbohë pak, apo me gjak, këndëse? Këndëse? Edhe i kanë thonë Jakub i të lejtë salatës sa E ka hangër uki Kime përmenë që nuk thuhet për ukun E ka hangër, për e ka shty E ka gris Ata kanë thonë, si ku me hangë në rëstoran Nuk haqë ashtu Si do qovë, i kanë thonë Qek misha, argument që ka hangër uki Qek i kanë thonë Ua ma e në tebi mu'mini lena I kanë thonë Dhe ne e dim, o babajon Se ti nuk në beson neve Shko Ta është më zdojnë me tema tjera, mirë po është të rëndësish me kjo Shikohë që i si ka parapri Kërënë njeri e dyshon Ajë vetë që i si beson vetë Përsa ta edhe e shprej Shikohë që i si ka në thonë vazitë e Jusufit për bëzve Ti s'ke minan besu në eve Pse po gjikon që atë shpej s'ke minan besu Nështë në të beson Por rëna caki që i ka në thonë që i kësë në mëte mije Me shenja ti ka me vetë që atë rënajtë Ado po rrijën, e kanë marrë me Ishan, e i kanë thënë, "O oh, baba jon, ja kanë nis turkait, ka shkuan natën, që mos i shohë veçë janë tu marrur." Edi i kanë thënë, "Çek mishë e ka anguri Sufi Ujku." Edi i kanë thënë, "Ti s'na beson neve?" Po ka pëdëjë si të beson pritpat. Çrrajica po thot, "Mirbahajai pa, kam para pri." Sidomos, "Ka'n Kur'an, sure Yusuf, ayat 7, "Ti nuk na beson neve." Ka ardë emri bi mu'minin, i cili është gjithashtu emri i Allahu Te bareke ve teala. Ado e Andaj, kuptimi i parë Etjë duke ardhë me emrin e Allahut te barekehu ve taala el mu'minu junu robe os tasdik çfarë mund të thdik por me miratu një fjalë e cila është në përputhje me realitetin për shembun ne kur themi i kemi besu Allahut shumë njerëz çka çka e shkon në moment më ke, ke besu mirë po tash a është kjo përputhje me realitetin nëse ti nuk beson se kjo është përputhje me realitetin çu kur thosh kjo dora ime Kja beson që këtë dorë e egziston Apo veçtu kënë besu e Nëse smrinë derej gje imani qështu nuk quëtë besim Gjerian Andajë pikësaj e ka morë emrin sadakaja Qëka i them neve? Lëmosh ja? Në Kur'an qatut sadakat Sadaka Qka sadaka vë dhe zërë? Njëri ju pse jep sadaka Për me vërtetu Besimin Allahun të bare kjo e të anë Pse jep njëri sadaka Se pse e ka qujtë qëriati dhanjën e pasuris sadaka? Ma dje dhe zëqatin kur anë është qujtë sadakat. Bezonë e suret te ube, ku Allah u gjëlej ka nda zëqatin, që ka thënë, inë në mësë sadakat u lil fukara i u lë mësë akin. Vërtet, sadakaja, kanë thënë djetartë me i gjma, zëqati. Pse e ka qujtë sadaka? Se njëri vëzër kërë e ndzirë nga pasurija e vetë me dhanë zëqatin. Pse e ka qujtë Allah u sadakat? Se kjo e vërteton, se kjo i beson binqëm, Allahum. Ku shkru me dhënë parëm? Ku shkru? Madhje dhe kjo humanizmi, i cili është sot, apo që mundohë njërëzit në përmjet, me, me imponukë që edhe na e dojnë a njëri me i njëmojnë e kështu me ralë, në fusha qëmë caktume, nga nga tjetër e mysë në fusha tjera, edhe kjo vëzër ka med nga gjurëmë të fejes, jo që i dikun shkru me ralë, Shim, bële, zem, nëse nuk shkruun, nëse ne, pa e zanë, jashtë kuptimit fetarë, ku shkruun me i një mund tjetërit? Ku shkruun? Që shkruun, ku shkruun se sot e, por shkruun, nuk shkruun kërkon. Ka arë shpalje me këta. Andaj dhanja e pasuris, fukaras po logaritet sadaka. Qëka dhametan sadaka? Shtes imani. Ti e beson këta. Qëja të tukaras? Se ti e beson ata i cilit ka mështë ka urrënu me dhan. Andaj kuptimi i parë i emrit Tasdîq, emrit Mu'min o Tasdîq, miratim dhe besim dhe pohim. Kuptimi i dytë i emrit el-Mu'min, ka dhënë dietarët është min el-Aman. Prej eman. Çka është eman? Nga siguria. Dhe e, e, kuptimi i dytë është e kundërta e frikës. Por thotë Allahu te bareke ve teala wa amanuhum min khawf Fora lojën surën Quraish kur i ka përmend sigurinë çhobës, ka thënë dhe i ka siguruar nga friga. Pra çhobja është e siguruar, e siguruar që mos preket me diçka e cila e cënon atë. Andaj kuptimi i ditës është aman. Çka do të thonë aman? Piksojësh mor amanet, se ti je i sigurt ja le. Andaj i thot amanet. Pse pse është amanet? Se ti thuaj majë, jam i sigurt se ma kthen çësht takum lon. Andaj është thujt amanet. Pason do të, të shohim çji bie për Allahun te barekehu teala. Ne vit pe dre. Në, në një riart të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Thot pejgamber thot transmetuesi a ditë që kanë zerim Abu Daudi. Thot transmetuesi f rajafat faraisuhu fi lun miudrid faqat edhe dhon pritutës. Shkoj të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dozë tani neve nuk do të kryoj mësuret gabume për pengam e sëlam pengam e sëlamo kënë i, i selam, pasha kënë i mavë, ka pas flokët thuet gjatët dheri të veshët erë pas edhe dhe lështat dhe më gjata ka pas migrën e mave ale i salatëve sëlamo dhe ka qenë shumë i respektumë në rejthin ku ka jetu në zdo një një rikë a këshirë që shmi bo i zmeta ti ale i salatëve sëlamo në zdo një rikë a këshirë që shmi bo i zmeta që shmi akri një pun Dhe vjen njani prej më lark I cilës s'ka qenë prej Shështis afërt me dinës Vjen dhe fillon e tutët Qa kam i bo për Ingambiri Qa i thot për Ingambiri Hauin aleik Qetësoju Ratoj, musu tut Fe inni lestu Bimelikin Se unë nuk jam bret Qe i ka thonë në rësëm Ratoju, rri emin Ki amanet Musu tut për muë Pasaj shiko për me e siguru që i ka tham Inëme, enë, ibnë mra e tin Kenë të kullu el qadid I ka tham për nga mbejrë a.s. Unë jam djali një grujës E cile e ka hangër Bukën me shka Qa ka me ditë shka me muj E ka në fukarat E ka në fukarat Për me e në sam për me i kadu që Musë të të për mujë Do njerës e kanë kan qefë Logaritës e trimni Do të, të në tutën o që Kjo nuk ka... Për nga mësëm kalë me të këndër tëmë Ka thonë, Mosutut, si jam mbret Njësë ku shkojnë para mbretve, apo Ruhëm, sepse ka pushtet Ka ekzekutiv Për nga mësëm thonë, Mosutut, si jam mbret Në na eme Ka hangër kadit Ka ndonë një dorë, që ka kadit Që ka met pjushimit me muj Shka pas me hangër taze Pra, për mu shkine voj mutut E ka që cu për nga mbëri Sallallahu a.s. Andaj, pikësaj ka ardh uh mu'min bra siguri sallaahu te bareke ve teala wa hadha al balad al amin e ka per me ne allah te bareke ve teala so lumtin se chabia esh vend amin çdo mundon amin kush e ka bo çigurt allah subhanahu wa teala kjo do se iberket nas vektin nas vektin joksor se iberket e mirrit allah ju te tani al mu'min çka i bje per allah te bareke ve teala këndon dietarët, ka, ka thanë Abdullah ibn Abbas radiallahu an shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Gjali Agjostina, ka thënë el mukminu ei emina khalquhu min an yadhlimuhum. Dhe kjo është kuptimi, më përmbledhës, krejt kuptimin e tërësh ka vënë dietarët sillën rreth këtina. Rreth këtina, Abdullah ibn Abbas është njeri më së gjithë përfshirës kuptimet e Efesallahu te barekehu teala. Ka thanë Abdullah ibn Abbas, çka ummin el mukmin është ai i cili qrej krijesat e ti janë të sigurt se ai nuk ju bën zullum. Kjo është mu'min. Çka mu'min? Emri i Allahut el-mu'min kur kush nuk i tudet se i bën zullumaj. Jalla xelalu. A ka dikush që i tudet zullumit Allahu te barekahu te ala? Çiqut ndodh për njerëzë. A dhe për shembull Abdullah ibn Mes'ud radhiyallahu anhu kur ka ndrujet para se mndrujet ka nis me çaj. Ka nis me çaj. Dhe i kan thonë shoktë e tij pse po çaj? Për qëka i tutë është, ka dhamë Allah nuk i tutë në ndërni zulumi atje Kër qëka i të Allah nuk i tutë në që e në banë zulum Po unë i tutë në gjunat që e kanë ba, mu kanë fal Po i tutë në dritësis Ka dalim me ju tutë dritësis, të ke bo, e diqa ke bo Dhe qështë nëtë Allah u të barë ke vëtala Dhe vë këndel insano alla nefësihi basir Allah njeri ju e njehë vetë vetën Sa të dush i bandi kujna e filma dhe i aktron dhe i njërosësh me shminka, Allah u të njefë, të njefë mërënda perdeve. Jo, atë është ka tije tek njërzit. Qa të të povejmë nësuti? Nuk i tutë në zulumit, s'ka atje zulumit, a jelëmu të minështë. A ma unë i tutë në të mijave, drecës i tutë në kur vendosën atën pëjshore, drejt në më gjikune, unë e dënona. Andaj, thëtë abu e më një abasi, imri Allah të barë kjo e tera El mu'min, dhe më thonë, gjitha krijesat, janë të sigur që ajë nuk i panzullum Gjellë le fi ula Thëtë këtë edhe, el mu'min, amenebi kaulihi ennehu haqqun Ka thonë, el mu'min, për Allah të barë kjo e tera, shka është? Ajë cili, ha, siguron, pro, jep siguri, se fjale ti o haqq doshmon dhe ngrit argumente si kjo Urshemi, kërna se kjo hak. Porseun më kanë thënë Allahu që ta besonin se Kurani është hak. Ana ka thonë mshelni si dhe besoni çuçi që kanë të krishterët. Ai thot njëherë, të krishterët kanë rregull. Pezullojën ja thot, leje me njëherë, onës, besojmë sa nit flasim. Ne vëzraimi musliman që ç'todi, mi thon diku na, "Shih mos menos se po na ngushton." Vëllai menosa me dush. Mendosa dush. Nevera duhet me mendu. Po mos e ban epshin mene, me një, pastaj më dhan nemont menës. Më më tepesht, apo me fol E qëtë për para menë Kështu jo Ama mendo sa dush Se ta ka ti menës Nuk i tutat Allah u gjelit gjelal Allah u në Kur'an lëzër Nuk ka në një temë që si sa ka diskutua A ka diskutim më të madh Se sa Sikleti i njerëzve A ka Allah as ka Ska o temë më të madhë që që gaj Shtije, shtije, sa dush, shtije Shtipe, sa dush, temën A ka më lartë që sa me thonë e apo ne ma ka Allah zota s'ka, o llo quran e diskuton. Sikur të kishte pa zota dy, çka kisht ndonjë. A mendoni ju se s'ka Zot? Apo em khaliqu min gayri shay'in, am humul khaliqun. Tadhallahu ajalla, a ju vetë keni krijuar veten? A, a ka dalur ndonjëherë po në bark këtij që thot, çe e krijova veten, por shkalipen në bark? Të dolem marrë. S'kam unzi vetë zënëri kat cilët, o është para fakteve të Allahu xhelalu ala. Andaj, thot katade, el mu'min o është ai i cili siguron. Sigur tek i se që o fjalë Allahut, dashë vërtet. Po në Kur'an s'ka diçka, mshëlisit dhe besoja. S'ka kështu. Nuk ka kështu në Kur'an Allahu. Ka. Meditojë sot dush. Meditojë, sigurisht që ne po shohim sot, apo, për shembull, ndjenja për studime sot çka e pa. Çka ndodh? Se muslimanët janë të sigurt ndaj shumë prej viruseve. Jo, nuk i themi se muslimani nuk ka rrug virusi, po është më i sigurt, pse? Allahu. A ka mundsi një njerëz i cili për shembull, ndjoft e përdorujin Apo, edhe ata, si përfacisht e përdor sa do këtë mirë Më njëri cili, pas herë dit e ka obligime moravdes Në gjuma, ose e ka vazhjib ose e ka sunet mula komplet Ma zdo mardhani në time e ka vazhjib mula E ka obligimi largu thojt Apo, e ka obligimi I ka obligimi largu qime të cilat i pengojt Dhe i se ka thamë a transmetuajse ai Buhari nga nisimni Malik se ka thon, deri në 40 ditë. Ai tili e gabon këtë të sunete. Ai tili e gabon shart tiun falësh pa u pastruar prej prej ditëshillave. Ai tili ka thon alai salatu selam kur çhohet një ani pijumit laje durrt. Se nuk e di kaj ka skuqur dora e tina. A kau mundsi të shkem, pseu më kon i i rreziku shalomt. Analiza, Kur'ani nuk ka diçka që i si druhet me diçka. Gjithçka është me fakt dhe me me argument. Fadil ibn Juriri, rahimahullah, el mu'min elli yoamin xalku min dhulmi. Tanik ibn Juriri ka ashtu edhe në fjalë, e cila ndallon me ndallojmë me Abbasin se dukën ngjajshëm. Sigur e them, el Quddus duket sikur el Salam, ama nuk janë njësoj. Andaj do të thëj kur sa më të mëje ndallimi mes alimit dietar dhe jo dietar, e cila ka një detaje. Fortësisht më të, të keni ditë. Me, me dit atë që ka e di Si cëli nuk të banë alim Me dit atë që ka se shes i si cëli Detalin, imcijen, hodhësien Kjo të banë alim Shkoj për gjeriri lëzën Këtë të një ka pru definicionit një abasit Nga se për një gjeriri logaritit për e të rësët I përmbahat se lefi Mirë për e ka shtu një diqka Ka thonë E ledhi ju emminu Kalka hunu në dhullme A i cili ha, Jo vetëm Pëshimu me thonë Mosutut një se ju bëjë zullum I jo Po nëse supozojmë se njëri gadan O zote, ku ta di që isu në bëjë zullum Ka pru fakte Ka pru fakte E ka zbit Kur'anin Ka që u pengamber Ka që u le masët e shpigojnë këta Kretë të përshkaleze Për me ta shpiguti, mosutut së të bëjë zullum Së të ka bëjë zullum Ajë si të gadan dy si ju bëjë zër Nuk të bëjë zullum qërjot Ajë si të gadan vejsh Nuk të bë A i si të ka bëhë ti me menu, me bëhë pytje Nuk të bëhë zullon Më Allah u gjithë cili të kalonë këtë mirën Ti mi shiju ato Dhe aftëci për me menuën A i nuk të bëhë zullon Nuk të bëhë zullon As të përreci nuk të bëhë A në dhe të të më një gjerit El mu'min a i cili garanton Pra jep garant Cukur ti kur i thut i kujnë Në përshemul Thu o të në të besoj ama në në shkruhje dikun A po bëren i di Je si el-shiriatike kurkujci ban zulum. Eveten asni an allah jan loki ban zulum dikuina. Kjo esht ajo e cila e ka përmendëtar në kuptimin e emrit të Allahut te bareke ve teala el-mu'min. Fot Abdulrahman as-Sa'di në kuptimin e emrit të Allahut te bareke ve teala el-mu'min qadham el-mu'min alladhi athna ala nafsihi bi sifati el-kamal wa bi kamali el-jalal wal-jamal. Fot el-mu'min esht ajo i cili E ka lavdruar vë dhejtën e ti me cilësit e përso usura Me përso smërin e madhështis dhe bukuris Këtu Saadi ka, ka, ka morë, do me dhe një të tjera nga imrat tjera Dhe i ka nëgjesh me, me një vend të imri Allahu të barekja vëtala El Mu'min Pasaj dot El edhi ersële rusule O enzële kutub, kutube hubin ajati o el barahim El Mu'min është ai cili I ka zbrit, zbrit libra të Allahu Me argumente dhe fakte dhe ka dërguar të dërguarit. Wasadda ka rusulehu bi kulli ajetin wa burhanin wa jedullu ala sëtqihim wasi hatu ma gja ube. Thot, Allah u ka qu pëngamber dhe ka qu me pëngamber fakte që argumentojnë se ata jam dëvërtejtë. Ta shëtë të emri Allah u të lëmuëmin, Abdurrahman e Saadi është ësht detalizu pak e cila është shumë e nevojshme, që shivje edhe zërë? Të një kalumë të Korani të pengamberi A ka fakti për nësëram që është pengamber Për që në pengamber A e së që ështëto Unë jam pengamber dhe kini me mbesu Jo, ve fakti Andaj sa për e hadithve ka në ardhë Ka një njëri ka të një rësull e, Ja Muhammed O Muhammed A është për një me se i pengamber Nuk ka reagu për nësëm Që është po vetë të shtu Se kështu dhe zë nuk folë pengamberi a, a për një me ku ka thon po ku i kfaktet ja ka prezantopu penga merr Ali sallallahu alaihi dhe sallam thot abdurrahman es saadi ka dërguar allah penga merr në të cilët penga merr ka çu libra ndesapritore dhe fakte se ai është el mukmin sheh penga merr sallallahu alaihi dhe sallam na ka tregu neve detalet e mizanit ditën e gjykimit s'ka zullum atje nuk ka zullum por shehu penga merr ali sallallahu alaihi dhe sallam thot dhe ma, ma, ma, ma, skaj se kjo së shkot thot për nga mërë a.s. rinjallë allahu dashin me brina dhe delen pa brina kjo i kam shukësaj thot për nga mërë a.s. dalin dit gjykinit allahu brina të kësaj ja ja deles dhe thot këtheja këtheja a, a koma drecis e kash a koma drecis e një tjetër shiko ta një shiko, me ndovese, nëse me duhetan këtë aditë Njeri ju që këtë do Që farë surë e që të vjene Thotë që ka mundë si Kjo e drejt A ka dikan që Allahu e do ma shumë Se sa a i cili E jetë vetën e vetë Rukët Allahu gjeluar Vdesë komplet Zhitët që ka thamë për jësësam Allahu që ditët me një njeri Dhe e do shumë I cili zhitët mi dis flakës luftës Dhe zdeli gjallë Zdo Allahu dikan ma shumë Dhe Allahu i ka lefdruhe Pe nga mberë Se ka mirin gjallë me Shehidët Grade madhe E Të Allahu të bare kjo e tala Tani ma e menç këta Grade madhe të Allahu qëta Allahu qatë shumë i ka ngrit që e hidat Ka thonë Musimeno që i ka ndek Janë gjall Musimeno që i ka ndek Janë gjallë janë, gjall, janë të zotit tërë duke u furnizu Mir Qatë shumë që i do Allahu Qëka ndohë thash nuk, nuk del pre emri të Allahut el mu'min Qëka tha për nga mberi a.s. Qiko kjo drëcija dhe zë Tha për nga mberi a.s. Qëka Shihidit, Allahu ja fal, krejt Krejt, krejt, krejt, krejt. Qak ka bo kez një shka, të faljt e ki, mi një herë ki të faljt Ama jo krejt Përveç borëgjit E të është, përveç ja falë Allah këta të... Po, drecija ali, so e li, së e jodja, këtu e ki morë diku i tjetë Në së mëjtë me të falë të hujë A ka ma kallë se si drecija Përëndo sa e do, Allahu gjelata E do shumë Përka dhe këtë diku shpi muslimanve Apo ka qëtë vlerë me të falë Namazin pingamberi a.s. Dhe namazin për mësëm Ako në rahmet Që ka përskujtë Allah u të bareke O e tjala Që ka po për mësëm Kur ka deg dikush Ka dal ka musliman dhe ka thamë A ka borçki A ka borçki Dhe zekë nukon punë e lejt Dikush kujton që hajlis unë ma falë Allah Vëllajt kap haki njërzet gjitë dën gjenem Allah në rupi hakeve Andajnë sahabët janë tut pizullumit Kusht pës Ha e shlon ti vllah, dheni, ni ni ni djogshe madje. Skakin me skikan me zhlu atje. Skai ti telefon, të punosh ka telefon atje. Andaj shikova një zam, "A ka borxhi?" Nëse s'ka pa borxhi e ja ka fal, si ti kis pos borxhi e ja ka fal. Çi çhambë, çhambë, çhambë bëjmë zam. Si ka fal, na, kur ka bó, pengo një zam pasuri. Prap nuk e ka ndrua. Prap nuk e drue, me të ka ndrua metodologjin. Po Çka ka bó pengo zam? Ka dal para çenauz ka thon. O junjariz, a ka, ka, ju ka borxhi? Nëse ka thon dikush, "Poja Resulullah, mu kem ka borxh." Për sa mi kamur për parave të vetë, ka thon, "Marr i parat, sa të ka borxh dhe ka falje noze." Kur ka bosparë. Kur's ka bosparë, ka thon, "Kthaj, anë s'i doni më fal." Nëse s'ka bosparë, ka thon, "Faljani ju vet në më si ja ja të veti." Kë ç'ka argumenton Zot, si afal Allahu borxhi, ç's'i më fal, ç's' apo hak injerit të dërgojla. Pra, edhe nëse Allahu pale sa me dash, shkomanal se sa kjo gjë, nuk i ja afal Allahu hakun e huj. Andekarë hadithi, të se nga nëziri më më tabarani nga pingam veri sallësillem, ka thënë Allah i ka tri regjistra, një e falë kejtë, një se falë hiqë, dhe një e merë hakin. I pari është që se falë hiqë, shirëku dhe kufri ma, i dyti që falë shumë piti Allah u gjeluala, dhe nuk, nuk merë në hesabë sakhal, janë gjunatë me sti dhe Allah u gjeluala, janë gjunatë me sti dhe Allah u gjeluala, dhe një regjistre e ka Allah, ati nuk kam abone sa sa onë qortradi i sa i muslim gopinga mbi resullallahu selle në ditën e gjykimit vjen me namaz me zeqat me me lloj lloj veprat të mira ka thonë mëson sa kodra o ma tu tu bom logarit njëri thot ej hey, tim kem paso vendu mua pa hak neer të shkysh me kthi unit mëkon që dënjo apo po jemi në rrezik për buq sa du do allah ç apo tim dashamir skalë do të me vepra Edhe nuk e ki, njani që ka dhëtë, që meri u për t'ja? Shka, i du në përvejt e ati. Thotë për një në së nëpër, njani ja merë namazin, njani ja merë agjerimi, njani ja merë sadakaja, njani ja merë pun të mira, që ka ndonë njësa djetarë, në file, në file, farëz nuk i, i prejkar. Apo i merët se vapi i farëzit dhe jetë vetëm kryrëja obligimi. Thotë për nga mbërja lejë së ratë së nëpër, atë shumë diku zhjitët, në diko zhitët në, bordjë, në khiret, saçi kur i harxova në moskaseva apo çka di apo vjen joni thot pritse do mundem ke pas ofendua edhe mu ke shkel edhe mu ma ke on grohokin çka i thot thot çkam çkam të dawn thot prituni kam dëshia moj këshu la ora dit ki ka do gjunohet zetat ki bomi zulum dunja do të mohi çto anaveze njeriu durma pas kujdes el mukmin është ai i cili ka qiu fakte se zdvaj julum musutut ti tut jo punes tone allahut musutut Me të pas një hak dikush në Australi Ta bjena Allahu Gjellu Allah Në që është dënjohës, ta bjena Allahu Tebare Kjove Tala Se është el muqmin garantonaj Nuk i hi hika Allahu Gjellu asni, asni sen Ado e kjo është kuptimi E emrit Allahu Tebare Kjove Tala El muqmin Ta një dhe zesë, qka duhet neve të mësojmë Si gjurën, edukative e, e këti emri Ka shumë për e mësimeve, neve nuk kemi mundësimi përmen Të gjitha, mësimi partë në të ruha gëzër Djetarë kanë dhënë, besimëtari duhet me ungritë, me mundu, me pasë bindje, bindje, sa lojë gjele gjelalu është më i drejti. Pra duhet me regulu zemrën të anë, njështë do veprimtari që ka ti ndohë, si tjashme, si të vrenshme, zakonishë ka ndohë me të këqijat, me ditë se është e drejtë, e jo zullumë. Ta një kjo, a disa e sikletëshme, a di këshme në vëndonë? una una e beso e valloj drejtalloj jo ja, ku t vjen te nis zor ku vjen te nis smuja ku vjen te nis fqiralloh ne dishka tapriqsh dikush t shan dikush ofendon dikush s't ban mall dikush s't respekton dikush a kjo marr pra surrave ndryshme te te padrejcive c'ka duhesh padrejci mund te mu kana c'ka te ka bo ama ajo c'ka leju pi allahut te drejci a kupton tani dikush mund per shemund me ofendu pa hak bika jeri hak c'ka themi neve Mir po kjo në aspektin e Allahut që ai e ka leju, kjo është e, e drejtë. Ti nuk e di ka, ku vjen pasaj një tjetër. Apo ti nuk e din pastaj kur vjen një tjetër. Prandaj, mësimi po që neve duhet me engjëllët që me me rregulluar zemrën ton është mos me leju në zemër çka ndodh diçka prej jashtë, neve më na e cënu, është, pse ndodh, pse la, qëmë, qëmë, qëmë, sura, e la, që sigurisht një aprisurave. Zakonisht i pitim odhë çujsh be ka mundsi për shemb Allahu më cibë, qëmë, Allah, leju gjdata fëmijë më myt atje e mu vroj e për shembu vallë s'mer hak apo në brenda pyetës çka ka ozër brenda pyetës ka drejtësi jo kjo apo çish i kemi pa shënimet e njerëzve nëpër komente nëpër komente për shemb pse mo a a është ai allahui mëshirshm i buti rahmani qi i cili për shembu nuk hakmiren ndaj kësoj kjo vezë çka këto kanë lejuën zemrën e tyre me hi mendim për allahun i gabuar se se këto e shohin vetëm një anën pjesë e pjesës së fotografisë, nuk e shohin tjetrën. Ku e ditë ata Falbegati antu që ju atje? Nuk e ditë. Apo, shevallaujë lola po, përkë duñë lejon preskënalë prej, skenave, prej e, fotografive shumë të të cilat nevet na shkaktojnë thyrje të zemrave. Mirë, po kjo është pjesë e fotografisë, nuk u kreq. Se ti nuk e shet akhiretin. Por shem Allahu që ka laju kaderisht që pejgambert Allahut më vrojë. Kopa e pejgamberëve e kanë lidh, e kanë lidh, e kanë marrë çarm, edhe kan qa e kanë qau përgjys. Ai që hashet çorë vëzër, çu çta ka thonë Allahu pejgambera. Dhe në njëri poshtor, pa kurf, çfarë po çfarë poshtërsinie do të më qenë ai që e vër pejgamberin. Tani vëzët, çka ndonë? Ne vëkë zlut më na, kjo Allahu, Allahu di çka bën me njerëzit. Nga ana tjetër, Allahu u xheloni ku ka thua aty me selam, po të njëjtë me pejgamber. Apo Allahu gjithë, fëdhrafin që ka ti se shërë A jo e kompleton Shëmu, sa njëri së të bëndë zullum A nuk e di sa të mira e prejsin e khirat Si kur të din të, qëka të të pengamberi Kanë me dal njërës ditë gjykimit Dhe për shëmu kanë toleru Janë shakë atë nani E kanë ofendu atë nani Ska mor hakë Të të pengamberi Dë dëshironin Si kur dikusht ju kishtë të hinë ngërshan Likurës atë të nëve Kur e shofin piseva o pëjtë matë Ajka me thonë ajrat Pse be se kam leju dikon edhe Edhe ma shumë me mshkele, me mshdi Pse? Se tani qelet një fotografi tjetër Për shumë dhe se ka pas me hip Edhe nëse i kish pas disa vepra Kish me hip edhe mandal në gjënet Apo, a majdu në e disa vepra A i si ka, qka thë Sikur edhe ma shumë të këshim mshkej Mirë, po kjo është plotësimi fotografis Andaj, në emrë në Allah min, Në emrë në lezër nuk duhet Meja lejuve të vetës Qka do që në ndoh që që të që e khullu samë të imije, kur musliman pësojnë disfata, apo nuk janë të fuqishën, apo nuk ju shkonë fjallë dhe s'ka në autoritet, disa njëras je gjëzëa unë, që ka i uhumë mëndurimi dhe vajtojnë. Që shumë i blatë? Nuk leonë besim të arë dhe zë me vajtojnë. Nëse ti e ke po të ty rëntane, e ke ndalu vetën për haramit, dhe ke shku maksimumin e mundësive tua, shke nevojti me, me, me, me dalë përtejve të vetë vetës E tina Andaj kjo është kuptimi dhe mësimi Parse duhet të anëzirim nga, nga kjo E dyta përimëcime të të nërrua Dhe që ka duhet të kemi Parasyush nga porosit edukative Që dalin nga kjo emër i madh I Allahu të barek i vëtë Öshtë që të besojnë premtimin Dhe kërcnimin e Allahu gjilë gjilë Allahu në Kur'an Kërcnon dhe premton Tëtë Allahu të barek i vëtë min suren en-nur wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifan lahum fil ardhi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi shay'in wa man kafar ba'da dhalika fa ulai kahumul fasiqun ayat taztaf fisur us-nur shabullah zanka msimi iradhas është, që kur Allah o premë të premë tënë në Kur'an, a po të alarmon, të kishë bingje. Ta është, e bingja dhe zë nuk o atë që ka tje e thu, po është ajo që ka kazon vend zemër. Që Allah o që dhe dhe, neve besimtarve ju kemi dhonë që ta, dhe pa besimtarve këta, kriminelve këta, bamirëzve këta, dushme po është bingje. Dushme po është bingje. Që njani dhe zësot me thirë, i shokë i jotë, i ëthirë, thot hajtë e filan rejnë, se kam e tabon filan dhuratën Apo A beson di që kam e tabon Varsis se ti e njefat njeri, që ashtë edhe i beson A njës është me shku kështu Me thonë, shiko, unë po shkoj Unë nuk e di, a ka për një me dhurataj, a s'ka Që kjo tërbunenë të ka ndodhë nga ajo që ka ti e nje pit pë njerit Apo Tanin aspekt me la unë të bare kjojtar Kërë të la unë e kush beson ja jap qëtarë ku jumbi jap çeta dhe, dhe më pos bindje pse sa garanton el mukndi jap garantet thot Allahu xhelala Allahu u ka premtuar atyre se kanë besuar prej Juve dhe kanë vepruar vepra të mira se do t'i bënë mKëmbës në tok por shembull e zot sa sistemi ka kalu kë dunya sa sistemi ka kalu kë dunya sistemi më i egësh ka kalu është dita, ajo diktati i komunizmit diktatori komunizmit janë për kë edhe kë për një. Pasaj janë janë i ka i ka drejtu kreç që ka dashme tek atë veta. Megjithatë ata në kohën e komunizmit dëzër shumë për shkrimet që janë bënë në kohën e e Marksit e në kohën e disa vërmanëve në kohën e disa bruzve kanë menduar njerëz se era islamu kurrska me ardh. Çat shumë që kanë pushtuar, po. Mi valla xhela që ka po, që ti sot prap thua Allahu Akbar, qul huwa Allah la ilaha illa Allah në Kur'an, falen xhami. E tiri tiri, A tiri dhe, dhe, dhe neve duke me pas bringe, Se Allah kërthot, Une këtë fejë derin qoj, që qoj, Qëka ta në pengamë, Lejetë khulen ne hedhel emr, Ka me hi kjo pun, Punë e islamit, Një shpip jë luqit, Një shpip jë tendave, Një shpip jë lëkurave, Kudë do në du njo, Qfarë doloj shpije që përdorin, Ka me hi emri i Allah dhe pengamë, Kjo duke me pas bringe, Kjo duke me pas bingë, A tiri dhe zhë, A do j Një për imësime që duhet t'i kemi në bezër është që neve me e besu Sa Allah, nëse ti beson Dhe punan veprat mira Ti apësh problem Pse kanë cikë djetarë këtë porosi Nga se ka për njërë Se dhe se të thotë Po shkojnë në ta që Ma mira me besu dhe me punu Si t'ket mira puna Ja dhe se këtu Vendohët dëzhimi manin tanë Shko t'a Allah kështu T'a Allah shko të sigur t'aj mjetë Sigur taj ba mirë se t'ishë përblej Andaj që ka tha pengamberi a.s. Ati se kanë zhëriman muslimi Ka tha në lau të bare kjo e tjela One jam të mendimi robit tem Për, për muhe Që ka mendon për Allah unë gjeluar Andaj ka orët disa traspetime prej të parëve të muslimanëve Disa prej tëre Kjo është kaptina e andrave në manën e emi Se nuk është argument po është Një loj dëshmije e largët Disa prej muslimanëve të parë Kur ka ndru jetë të afur me të të tëre i kanë ponë andër këta se kanë dekë këta gjaldi kanë ponë andër disa për të tëre i kanë ponë andër që ka ponë i kanë Allah u gjelën me tyje një për të përgjithës ka përmeni për në kaj me gjëzje ka thanë janë i për tëre dole për Allah u gjelën zhelalu dhe mpyti për obligimet dhe më fun nuk pata une qaq punë për me shpëtua qëfar ka qenë përgjithja përgjithja ka qenë ka thonë Na i na shkallzu për ti se je shumë falës. I falë njerëzit. Ka thonë shko ç'është të të shkimënu për për mua ç'është u kena më bëj. Andaj shumë anci vëzër, ti shka mënon për Allahun xhelel xhelalu. Nëse ti mënon xhair, jam të nesër ki surrën që ja do në shkada më bëj prapë nuk ka më ndonë. Kjo është rrezik, rrezik shumë i madh. Andaj duajë mendu se Allah nuk e don Allah ç'ka shkop ç'më dënuar. Andaj premësimët që duhet në edhe një pas Ka në dërën anaj Kriminellin, zullumqari E ka mor e më një zullumqar E ka mor e më një kriminell Nëse ka dalim mes, me bo zullum Dhe me mor e më një zullumqar Janë gjëra të se atë duhet me Me nda Andaj kjo është mësimi i ditë të se në e kam përmen Djetarët Premësimët të se të i kam përmen djetarët është edhe Hadithët se kanë zirë Imam Bukhari Unë ka pengamberi a dhe ka lidhje me emrin Allahu xhelalu Al el mu'min shkojaza nuk mundet me realizu kët hadith në një njerëz i cili nuk beson në emrin Allahu xhelalu Al el mu'min dhe madje edhe Allahu te bareku ve teala çogon emrin es salam ti duhet kadi hadithi ku pejgamberi alayhi salatu selam thosho wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu shiko shiko shprehja thon pejgamberi pa sha allahun s'ka besu Pasha Allahun s'ka besu Sahabët tha nja Rasul Allah Kush është aji cili s'ka besu Kjo është preja dhe zë kur vjen Kur'an Vëllaj s'ka besu Nuk është për tëllim se s'ka hitë iman Po nuk është iman i shka i duhet Shka i duhet me pështuë Thot pengamberi alai salatu selam Elle dhila je men ujarahu bawa i ka Shiko si e ka li emrën e Allahut el mu'min Me me një detalë tjetës përditës me njërës, nga se ka emri allot detale me jetën tane. Qka të të pingamberi a.s. Aj i cili, komëshiju i ti, fqinju i ti, sështi sigurt nga zulumi i ati. Shka besuki. Të të bëmsam, një anë i cili, i tu të të këshia, apo njërës e thonë, njërë e këshia, këshia mësa një blinë shpijen. Kjo nga gale, nga haditi pëngamberi a.s. Njëshëbra e Këshill, më kanë kamë jetunë. Çka thot Peygamberi Alajhissalam? Kjo lidhet me emrin El-Mu'min. Nuk ka besuaj i cili kuj hija i tijri, kumë di çka ndodh me këtë. O i druhet xhudhumit. Nëse dikush na druhet neve vëllezhat, ne ime kemi gërryqen iman, apo kemi rrënim total Allahu na rujt. Pse? Sepse smunë njeri i cili e, e beson Allahu. Çka i tha Behasam? O ti të musutot, kuj darkini, tu tut, të, musutot. Nuk e besoj Allahu. Unë besojim në Islam, unë besojim në Rahman, unë besojim në Rabb. S'ke nevojë ti më të trajtojmë si kriminal. Apo unë besoj ata i cilë i sigurojnë robrit e jo që i treshton. Apo tham, një prej defekteve që ka ju ndodh njerëzve është dhe kjo vëzhgosh prej asaj për shembull që lehve na imponohet apo. Për shembull, një prej problematikave është se muslimani mundohet me paraqit rruaju pikëti. Kjo në shkolazë me tendencë. Dikush dikush punon në, në tokë për këtë. Besimtarët vetë duhet me luftu këta. Me maksimumin e punëve tina me dëshmu kudo çås në jetën e ti në rrafë ku ai sillot ç'ke nevojt ti më tut të pimu tut upivetës ç'ke nevojt ti më tut të pimu sigur që i bajnë shumë rreth temave objekt apo diskutimi për shemb u thojnë një abe shembullë tema ne grujës apo e morin temë të drejtat e grujës apo e drejtat e shkëltës edhe na musliman ditë sahar apo ibn idjojanë shpa për shemb na dalmi me mbrojtje kjo do të zërosh gabim u shumë gabim Se faktikisht, faktiki kur dal mbrojtje pranon pjesë fajit. Por shemb ato ta mamëtesin, të drejtat e gruas na duhet për shembull si muslimana po e shohim në gruam, jo ja, në islam gruaja e ndershme e ka ruajt Allah. Kush kush tha ti më mbrojt? O dhjetë dhjetë dekada, dhjetë shekuj, dhjetë shekuj. Nimë mi vjet, Europa ka jetutë e shkel gruaj. Dhe na, në pas më të shekuj, ka jetu, do më anë, në majat më të lartat, nderit, gruaja, dhe tash ju ka kujtu një anë i pjatinëve, mas, mas, mas, dhe dhe të shekuj, dhe që kan e kanë shtip njerin, e kanë të rejtu si kafë që kështu me rrallë, dhe vetot, drejta të grujes, po minë ju me ta, jo na, në miru ti me atë problem, pëse i më ponon me një redh, me një fush, ku nuk kena na pjesë tasojna, gratë e tona, s'kam problem me këta, Në na eme, në na jote, në ratë dhe muslimaneve Nuk kanë dhonde njerë, vala dhe une Edhe une jam ebame pa drejt Jo, andoj A ta që kanë problem, pse? Se në ke na eme në el mu'min El mu'min, besitori ka një qa Besitori ka akt, ka dhonë bes Allah u gjëllën martesën, në kur anë e ka qujtë bes Para më ndo, a ka më nalë që që kjo? E këdhën e minë këmë mitha kanë në kalidho O ju musliman, o ju burra Kër të martohë e një gratë pëj u Veshtimitari ti, a me mare historien ti, ku mundet përshemot ti me pasgjeci musliman përshemot Nëma, raset caktume se atë dikush deformohet, a nuk paracet, a nuk e manifeston në fejra Për nga meri se sëllem ka pas nën gra, nën gra, di gra vëzërmi pas, si sëllem unohet me e që i burin të keq me, Jo për burin, me plaske tjetërën, për nga mësëm nën gra i ka pas zhënjana prej të re, masikadej kënjën sëram, a po, ka mu i tash, masikadej, kur kush se, si imqaf, me thonë, papo i mirë u kona ma, në i herë, s'ka dhe se, asnje, ka thënë, ma i mirë, ma i sigur ti, s'ka ma të mirë se për nga meri, se se, kur s'ne ka hangë në hakin, kjo qëka argumenton, a në dhe dhe një herë, neve për që i mund, ne impononim, a musliman, a rujo, e rujo ti, rujo zlumit tam, se u në më ruj që ka tha për Inga Mberi A.S. a kanë që si, si regullat dikush leze përvesi më fej a, a shkru në dikush që njani cili thot kom shiu jo mi bozullu që ka tha për Inga M.S. laje menu shko shpreja shumë shumë ma e hol se sa mi bozullu dhot, veç mi shku me një kushijës nuk e dibe a bo, nuk e dibe për këti dhe mo ti ke lan ati, i ke lan mundësi që a si i me thonë vallave së qa mi sigur për këtina të vësëm shka besu që ki, dush me siguru ata, i do në kujshir i rahat, kur zullum për muski, që ka muj me një mund një moj, pi mu zullum, kur s'mun është me pas, këtë të vësëm shkë besimtar, andoj për emësimit që i kanë zirë djetarët është, se në në hien e emë të allaut e lëmimin, dush me siguru kanë, këmë shio. Për emësimit e gjithashtu, që i kanë përmen djetarët atit, që i kanë z Hajin lam të mirës Ela u khbiru kumbi lë muëmin Qikon e të zërë, kjo adith I pengambe të zëllëm Oshë maja e zbatimit Të emrit Allah të elë muëmin Ti e beson Allah unë i cili jeb garans Jeb siguri Ska muslimon Qikon e të zërë, lufta e parë të botërore Pas mët milion të vdekt Lufta e ditë botërore Bipazat e pas milion të vdekt Qësë kanë po me musliman Në me zvejt janë rra e lufta lufta e të tërë në të kohën e Bizantëve e Persianëve. Merriti luftat e muslimanëve që janë bënë. Ha, janë çliruar vende pa dek kurkush. Janë marrën vende të dek, për shembull 1090. Çka argumenton këllëzot? Se okon me me, me ndëshmurin më të lartë, ose zhvillu lufta me kulturë më të lartë, edhe kur ka pas luftë, është zhvilluar me respekt. E kanë dhënë respektin se ç'kjo bëh ç'kës mot. Nëse shiko të tjerë se s'kan kësi rregulla ë mundo pa saj never apo heu jo, ti duhet me me u drujt. Në lidhje me kjo është për prehshërcësi që besimtari duhet me me, me i shëruat. Thot pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam, a të tregoj kush është besimtar? Dhe gjithashtu këta a di të kulvin, a të gjallë kush është musliman, a të gjallë kush është besimtar. Nuk e ka për qëllim, nuk e ka për qëllim a të gjallë tash kush është musliman, se ti nuk ka musliman, po kjo më i ploti. Kjo është modeli. Kur thotë besim, ç'i kjo, tëpë, jesim, kjo besimtar? Ba, që kjo model atjërët janë musliman po kanë kan edhe edhe lëshime që ka thot për nga mire a.s. aty të tregoj kush është musliman që ka thot për nësë men eminehun nasu alla emwalihim u enfusihim u al muslimu men seli men nasu millisarihi u a jedihi ka thot për nga mire a.s. a i cili njerëzit që kjo, ka thot musliman njerëzit janë të sigurët prej ti nga pasurit e tërë. Njani, apo besimtar, atë shumë legjurë më të mirat e njërzit, jo veç muslimani, po edhe jo muslimani thotë, qikista ka ba, që qikio. Kështu vëzër, për nga mërë, me gjithë arroganës që e ka shprejë mushërik ndaj tina, a i kanë thonë ti vjedh, a i kanë thonë ti për nga mërë jam ati edhe vjedh, Jo, çfarë të them kërkosh? Ko them nos pranë si, si pejgamber. O ma unë të pranoj, do të marr i parë rrugën. Hadi bashkoj studinë olazën. Specjal për shimë njerëz kur do të më mbrojt vetën, thonë, edhe pejgamberit i kanë thonë çshtu. O ma ti si kanë thonë më për për ligsia, ti kanë thonë, për të mira ja kanë më ut të mirat. Ne vetë do niar po do të më mbrojt kësia. Kjo është gabim. Apo, por shimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ik prej Mekës Medinë, Aliu ti kanë thonë këshire, ka më har filani filani, i ka do parë të unë ktheja. Hajde, hajde në gjere në fush të të ne. Janë mobilizu në dikush me të vra. Edhe ti i ki parët e atinëve. Po, ti i ki parët e atinëve. Ato ti e di që janë njësë me të vra. Cili njëri thotë, balave këto pare, zbami për dorë. A qaj shka, ti janë parët e këti, anë njësë me të vra. Kjo dhe zërë, kush e banë? Ve qaj cili punën me dirijim për i najë. Ajë cili vesh i ti dë gjënë qka do Allah, sin i ti, qka do Allah, dore e ti, kamba e ti, qka i thaliu, këtheja u parët, këtheja u parët, se unë s'ku marmë ja mërë parët, unë s'ku marmë ja u kadzue rrugën e vërtet, qka të të pengam vire sëlam? Aty u kadzue kushë është besimtar, ajë pejtë cilit njërzët janë të siguruar për parët e të të tëre, dhe qka ua enfusim dhe vetët e të të tëre jo besimtari dhe kjo modeli pas e ka thane alejhis salam muslimani është ai i cili njerzit janë të sigurt nga gjuha dhe dora E duket këta janë disa prekutime neve kemi edhe kuptime tjera por se koha nuk pranton ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni xelalu na bam prej besimtarve cati kalavdrupe nga bej ali salatu e selam ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni xelalu atse i kemi qellua allah te nas probleme aty ku kemi gabuar allah te na fal ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni xelalu na mundson me jeton ne hijen e domethani dhe kuptimeve te larta te emrave dhe cicive te allah te bareke ve talla ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni xelalu shlon dashuri per kuran dhe per hadithe ne pejgamberi te ali salatu selam اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين